הוא ישית את ארצה לשמה, ולא יהיה יושב בה. מאדם ועד בהמה, נדו, הלחו. בימים ההמה, ובעת ההיא, נאום אדוני, יבואו בני ישראל, המה ובני יהודה יחדיו, הלוך ובכה ילכו, ואת אדוני אלוהיהם יבקשו. ציון ישאלו, דרך הן נפניהם, בואו ונלוו אל אדוני, ברית עולם לא תשכח. צון עבדות היו עמי, רועיהם הטעום, הרים משובבום, מהר אל גבעה הלכו, שכחו רבצם. כל מוצאיהם החלום, וצריהם אמרו, לא נאשם, תחת אשר חטאו לה' נווה צדק, ומקוה אבותיהם, ה'. נודו מתוך בבל, ומארץ קסדים מצאו. והיו כעתודים לפני צאן. כי הנה אנכי מעיר ומעלה על בבל, כהל גויים גדולים מארץ צפון, וערכו לה, משם תלכד. חיציו כגיבור משקיל, לא ישוב ריקם. והייתה חסדים לשלל, כל שולליה יסבעו, נאום אדוני. כי תשמחו, כי תעלוזו, שוסי נחלתי. כי תפושו כעגלה דשה, ותצהלו כאבירים? בורשה עמכם מאוד, חפרה יולדתכם. הנה אחרית גויים, מדבר, צייה וערבה. מקצף אדוני לא תשב, והייתה שממה כולה. כל עובר על בבל, יישום וישרוק על כל מכותיה. ערכו על בבל סביב כל דורכי קשת, ידו אליה.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 ובהר אפרים והגלעד תשבע נפשו. בימים ההם ובעת ההיא, נאום אדוני, יבוקש את עוון ישראל ואיננו, ואת חתות יהודה, ולא תימצנה, כי אסלח לאשר אשאיר. על הארץ מרתיים, עלה עליה, ואל יושבי פקוד. חרוב והחרם אחריהם, נאום אדוני, ועשה ככל אשר צוותיך.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 בואו לה מקץ, פיתחו מאבוסיה, סלוה כמו ערמימה והחרימוה, אל תהי לה שארית. חירבו כל פריה, ירדו לטבח, הוי עליהם, כי יומם את פקודתם. כל נשים ופלטים מארץ בבל, להגיד בציון את נקמת אדוני אלוהינו, נקמת היכלו.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 לא ישב שם איש ולא יגור בה בן אדם. הנה עם בא מצפון, וגוי גדול ומלכים רבים יעור מירכתי ארץ. קשת וחידון יחזיקו, זרי המה ולא ירחמו, קולם קיים יהמה, ועל סוסים ירכבו. ערוך כאיש למלחמה, עלייך בת בבל. שמע מלך בבל את שמעם ורפו ידיו. צרה החזיקת הוא, חיל כיולדה. הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נווה איתן, כי ארגיעה אריצם מעליה. ומי בחור אליה אפקוד? כי מי חמוני, ומי יועידני, ומי זה רועה אשר יעמוד לפניי? לכן, שימאו עצת אדוני אשר יעץ אל בבל, ומחשבותיו אשר חשב אל ארץ כשדים. אם לא יסחבום צעירי הצון, אם לא ישים עליהם נווה. מכל נתפסה בבל, נרעשה הארץ, וזעקה בגויים נשמע.